Те, що всі грали в футбола і в шахи, і мали комерційний хист від Бога. Вони, як і їхні батько, уміли робити гроші з повітря, щоправда, кожен на свій лад. Перший, найстарший бовдур був названий на честь прадіда Мефодієм і був саме таким яким має бути спадкоємець Оксамитенкової цукрової імперії. Якщо він не був у купі з братами, то поводився як зразковий учень, посидючий, однаково талановитий в усіх предметах. Заробляв собі гроші тим, що продавав розв'язок домашніх завдань і контрольних робіт однокласникам. При цьому був щиро набожним і навіть у неділю прислужував у найбільшому в Оксамитівці храмі, названому на його честь, тобто у церкві Святого Мефодія. Павло Іванович дуже пишався, коли бачив щонеділі сина в сулушках біля вівтаря. В шкільному духовому оркестрі грав на кларнеті і гобої – у футбольній команді був центровим, а в шахи серед братів грав найкраще. Поза школою і церквою Мефодій природно тусувався з братами і в Оксамитовій банді мав прізвисько шахіст. Він виконував ту саму роль центрового, що розробляв комбінації і продумував усі шахові ходи наперед. В тому випадку з вибухом у Київській міській думі саме цей охайний і слухняний Херувимчик заздалегідь розпланував по хвилинах акт помсти на випадок, якщо їхній оркестр не отримає першого місця. Другий і третій бовдури, близнюки Петро і Павло в Оксамитовій банді – були справжніми, колібінними механіками. У футбольній команді грали в нападі, а в духовому оркестрі тупо трубили в труби. На їхньому рахунку було кілька десятків геніальних, як на їх вік, інженерних винаходів, в тому числі згадана вище бомба з Бурякового жому. Павло Іванович – Хоч і сам наклав у штани після терористичного акту у Київській міській думі, проте в душі пишався своїми бовдорами, по-перше, технічним аспектом акту помсти, а по-друге, моральним. Він так само обурювався результатами конкурсу і був переконаний, що голові журі, міністрові внутрішніх справ, кадети – Дали хабаря. А от винаходом, який не на жарт розгнівив Павла Івановича Оксамитенка, була ікона Матері Божої в церкві Юродового Попа Ростриги отця Парфенія, що плакала кривавими слізьми. Коли сталося об'явлення ікони, і в Оксамитівку полився потік паломників, Павло Іванович навіть не запідозрив, що це також справа рук Оксамитової банди. Він дуже шкодував, що ікона заплакала не в одному з його храмів, а у того обідранця Попа Ростриги, який ганьбить православ'я своїм юродством, виставляє на посміховисько «самовіру». Але після довгих душевних переживань він, будучи істинним православним, переборов заздрість і таки пішов уклонитися чудотворній іконі, чесно вистояв у черзі паломників до церкви Святого Пафнутія і вшанував велике чудо. Ікона і справді плакала кривавими слізьми. Павло Іванович особисто бачив, як викотилася велика, жирна, червона сльоза з її ока. І йому стало якось не по собі, не наче це був якийсь знак, поданий йому з гори. Ікона дивилася на нього з якимось докором. І Павло Іванович навіть засумнівався в собі. Чи дійсно, праведно, він живе, може, не даремно, Ця ікона об'явилася саме тут, у цього нещасного родового, якого він зневажав довгі роки. І він у пориві емоцій зняв з ланцюжка свого золотого годинника з іменним написом самого імператора і кинув його на тацю пожертву. Потім вийшов з церкви у глибокій задумі приповнений душевним хвилюванням, розтибнув комірця на шиї і заплакав. У цей момент його погляд